E, karibu tena katika ibada katika mahubiri ya ibada hii. Leo siku ya Jumapili tarehe 29. Ndio 22. 22. na mbili 22 tunaanza kufikiria mwisho wa mwaka. Tarehe 22 Disemba 2019. Na kichwa cha somo la leo lengo la kanisa kwa kweli ni kufundisha Eh yani, lazima sema nendeni mkawafundishe. Kwa lazima tusome vitu vinaitwa masomo. Somo la leo kio somo la leo ni hiki hapa. Wasanii Wanamziki muziki eh wachezaji ma ya makundi yote hayo ni nyombo vya shetani. Eh, hey, tayari inaanza kulaniwa na watu wambali labda au sina. Wasanii wa filamu wale. Wana mziki. Na hapa si tofautishwe wanamuziki wa duniani na wa na, na, na wa Tofauti yao itakuwa ndogo mnatoaona kwenye maandiko. Na hao wote wanaoitwa celebrities wana makundi mengi mengi. Ma ni pamoja na makundi kwa faragha watu wanaitwa Miss fulani, Miss Tanzania, Misi Miss nini, Miss fulani, Miss Hivyo Haya makundi yote. Watu wanaojiita ma celebrity maarufu maarufu katika makundi hayo wanatumika na shetani kama zana au dhumbu vyake Hm? kwa wasanii na wanamziki na celebrities tumia neno hivyo celebrity hapuni yake yako mengine ni watumishi au vyombo vya shetani hakuna kitu wakachosema kwa nia yetu tutakithibitisha kwa maandiko wako hili tuliyosema kama utangulizi tu kabla tuendea kwenye maandiko ili cusudi tuelewe tunaongelea lipi ni pamoja na waigizaji waigizaji hawa aidha wa maigizo ya kwenye mativi huko e, au wa filamu wale wakubwa e, na wana muziki hasa hizi muziki entertainment ya duniani lakini hata wa makanisa tunakuja kuona So, tofauti yao ni kama haipo ni kama walivyo maraika kuna maraika wanaoitwa malaika wanuru na malaika wa giza lakini asili yaani uwezo wa huyu kutoka kuwa huku ni kazi nzuri sana alianza kkiwa malaika wanuru nuru lakini anajikuta anakuwa malaika wa giza eh wachezaji hasa wale wakubwa wa wa michezo wa wacheza kikapu kwa kimarekani wale wacheza mipira wa ulaya wale Hawa hata hatao wa kwetu. Sifikiri kiwango cha utumishi wa shetani kina tofautiana. Tutakuja kuona vigezo vya tofauti yao kama anatumika kwa kiwango kipi. Eh? Hawa warembo e, wa, wa, wa, wa wa si juu eh wanaoshindania urembo simamisi. Tutakuja kuona wako katika hilo kundi wote hawa. Je, ni baadhi yao? kwa sababu baadhi au wengine sio tatizo hapana karibu wote huko kwenye kundi hilo wote ni tatizo wote wanatumika tofauti hao ni kiwango cha utumishi iki kama wakristo kuna mwingine ambaye anatumika kwa kristo asilimia zote kuna mwingine anatumikia kristo tu kwa njia chake tu anaambia kristo anakupenda lakini wengine wote hayuko na kristo kwa hiyo wapo huko na tutathibitishwa kwa maandiko sasa tunaongea kwamba alafu tukishajua iweje? Baadaye tunaona ili somo tutaliewa katika makundi mawili makubwa na makundi madogo madogo ndani ya makundi hayo. Lakini kundi la mwisho la au sehemu ya mwisho ya somo hili itatuonyesha kwamba sasa tunapokuwa tunawasikiliza, tunawakubali, tujue kwamba na sisi tunashiriki dhambi zao. Ni sawa na mtu anayepeleka injili au ni kama mitume walivyokuwa umetuma na na Kristo Kristo ana watu wake watendakazi anasema anasema tazama shamba mavuno yameshakua tayari eh lakini watendakazi hawapo ni wachache basi muombeeni bwana wa mavuno apeleke watendakazi lazima mavuno hayawezi akajivuna yenyewe lazima afanywe kuwepo na mtu wa kuyavuna na kupanda vile vile kwa sababu so, wakati mwingine ni kupanda na kuvuna vile vile mkulima mzuri anakoa kufanya vyote unapanda unavuna unakata mgombo unapanda mgomba. unakata mtu unapanda kwa hiyo ni kazi endelevu kama vile ambavyo kazi ya Kristo inahitaji watu wa kuifanyia kazi ndio hao mitume kumi na 12 ndio wale 70 na 2 walioongezeka hii tunaiongelea kutokea katika Mathayo mlangu wa kumi. ndipo anasema hizo habari naruka kumi pia baada ya hapo Mungu kwa mfano Paulo anasema katika kila mji anamwambia Timotheo na Tito lazima katika kila mji lazima uweke mtu wa Mungu atakayeweka utaratibu wa ibada na kuhubiri na ndo anamaanisha wachungaji kusimika wachungaji Lazima sehemu isipokuwa na mubiri hiyo sehemu kazi ya Mungu aifanyike Sasa shetani tulishaona hata somo liloopita ni utangulizi huo hatuendia kwenye maandiko moja kwa moja na japo tushayagusa baadhi Shetani lazima akopi na kupesti kazi ya Mungu Mungu akaga mitume, Shetani atafuta mitume. Mungu akiweka wachungaji wa kuhubiri, Shetani anaweka wa Na wale wa Shetani ni ni wengi kuliko wa Mungu. Katika ulimwengu Shetani anataka na kukangara. Japo kwa kitabu. Kwa hiyo pale ambapo utakuta kuna mhubiri, labda mchungaji mmoja wa kweli utakuta wako wengine nane, kumi, 20 wa uongo wanaofanya kazi ya wa Shetani. Kwa hiyo kama kazi ya Mungu inahitaji mtenda kazi kazi ya Shetani inahitaji kazi wewe nikuhakishie kuna watendakazi wakuu wawili wawili wakuu, kuu wanaofanya kazi ya shetani. Kama vile aliweka wa mitume, akaweka na wachungaji na walimu na wainjiristi. Shetani nao ana hao watu. Unaweza kujua ni akina nani au unafikiri shetani tu kazi yake inajipeleka tu? Kwa ni Kwanza nikuhakishie wachawi wanafanya kazi ndogo sana ya shetani kwa sababu wachawi wimili Poedo kasikia mtu amelogwa ili kusudi asimwamini Yesu Kristo. Ah ah. ili kusudi basi mwili wake tu uteseke ili kusudi afe ili kusudi damu yake inyonywechukuliwe lakini uwezo kasikia watu wanarogwa ili kusudi wamkatae Yesu. Of course katika hilo zoezi na kumkatae Yesu kuna kwepo. Lakini kazi ya wachawi ni ndogo mno kwa habari ya lakini leo watu wanafikiri kwamba ndiyo maadui wa kwanza wa Kristo pale. Kuna watu wawili ambao makuni mawili makubwa yanayofanya kazi ya Kristo ya, ya shetani. Ka, kundi la kwanza kabisa na yote baba lao siku za mwisho tatakuwa ni mpinga Kristo. Na ndio Biblia nasema, mpaka sasa wako wapinga Kristo wameshakuepo. Hao ni akina nani? Wa kwanza kabisa ni manabii wa uongo. Mtume nice Yesu mama na kuipotosha injili. Hao Nimeshawasema na nitawarudia hicho ni nikiri kwamba sijawe kuwafundisha kama somo la kujitegemea. Nimekuwa naweza katikati ya somo ya, ya sura kama hivi tunasoma sura fulani sura fulani. Hao na watawafundisha. Lakini tulishawagusa. Nafikiri hata siku ya kwanza tuna, tunaanza huduma hapa. hapo na somo kama hivi. Tunaanzia kwenye kwenye Yeremia tatu. ilikuwa anaongelea wachungaji na wabili wa uongo. Hao ni wengi sana. Kundi la pili. Kundi la pili. Ni hili kundi tulilotoka kulisema la watu maarufu wa waigizaji wa, wa kazi wanazozifanya vitu wanavyoigiza hebu niulize wanapoimba waimbaji eh fundisho kuu wanalo katika kuimba kwao kitu ya kwanza ni nini nyimbo nyingi zimetungwa juu ya kitu gani mapenzi si ndio inachotoma mapenzi kwa jinsi ya kimungu au kwa jinsi ya shetani basi vinapenyezwa katika akili ya mwanadamu Kazi yao ya kwanza mtu anayehubiri uzinzi na ushirati utaniambia kwamba sio mtumishi wa shetani Lakini na watu wanachopenda napenda kale kamwepo kafrani kwa mfano kuna mtu alikuwa anaitwa Alikuwa anaitwa zamani nimeanza huko nimekumbuka tu alikuwa Marekani mmoja alikuwa anaitwa aliuawa na baba yake alimpiga risasa alikuwa anaitwa muffin gay. Watu wanampenda sana. Eh. Alikuwa anafundisha alikuwa ana alikuwa gay. Gay kwa maana ya e, Shoga Na neno shoga tuliasema ni, ni line ni laini sana. Neno Kiswahili chake halisi ni, ni msenge. Tulitumia neno lililokuwa Kingdom sana tumeya <coughs> neno Sodomite. Neno gumu sana. Ndiyo Ndio limeruhusu Biblia. Akawa naimba wimbo sexual healing. Eni nyimbo tu za matusi, sexual healing akiwa naimba ushoga. Ya zamani sana. Lakini mfano tu, ndicho wanachoimba leo. Mapenzi, mapenzi. Silimiani. Na sio hilo, mingine ni ni tamaa nataka hiki nipate hiki nyingine ni kujiinua mimi ote, ni mkuu kuliko wote hawaniwezi si nini nini nito hivyo na wanapokuimbia ukumbuke Musa wakati anaondoka aliona hawa mm -mm, watu nilikuwa mahubiri muda mrefu hawaskii ilibida waimbie wimbo wa Msi kumkumbusha sura wa, wa 32 na ule wimbo utakoje kuimba tena kwenye ufunuo mwisho pamoja na wimbo wa Yesu maana Kwa hiyo ulimwona unapenyeza ujumbe mwingi sana. Sasa achana na nyimbo, njoo kwenye taswira uh, kwenye filamu hizi. Picha. Utakuta zimejengwa joo ya familia iliyoharibika. Mke aliyeenda kawa na mabwana watatu, wanaume mwenye michepiko sita, yote akajaribu kushinda kujitahidi Isikutane akawefanikisha Nicho wanachohubiri. Kwenye filamu hizi. Tas hivi ziko na filamu nyingine za za u, za, za ushaitani moja kwa moja. nakuta huko tena linakuja alishaitani linatisha zinaitwa horror movies sio kitu gani. nyingine mtu anakuwa hapa anaruka anapoteana aenda sehemu nyingine A, au au ni wanga au. wanga Wanga. Mwanga anaweza uko hapa akapanda ungo akadondoka songlea. Hakuna na kwambia katika filamu 1000, movie 1000, magazeti 1000 hata haya madogo ya Juma Mmoja. Hakuna utakao kukuta lina angalau linahubiri tu kitu cha, yani linafundisha kitu angalau tu cha kawaida tu. Hapana, nidhamu. Sasa kuja kuona kwamba mtenda mtu anaye tena yale ni mwovu na ana hukumu zake za kutosha, lakini na yule anaye anayependezwa, anayefurahia, anasema nao walikuwa wanajifurahisha katika udhalimu unafurahia zile muvi na zile filamu na zile nyingine unakuwa ukijakoona ni sehemu ya mwisho kama unashiriki sehemu ya dami zake tena dami zake zote kwa sababu dami ni dami Ndio kweli ndio kweli ndio kweli Leo hii kwenye sasa hivi hao hao wanamziki hao na waigizaji alizaka nje siku hizi nimeshaona anakujaamevaa sketi mwanaume ndio wakati neno amũ yanasema mwanaume asimvae mavazi ya mwanamke na mwanamke asimvae mavazi ya mwanaume na kila anayefanya hivyo ni machukizo yeye anaenda anafanya na anankwambia na, na, mimi ni kiocha jamii maana nikishakuwa kiocha jamii nione ufanye kioo kwenye kioo unafanya ni taswira kama kitu chenye kilivo lile jina sio jina la bahati mbaya Manake Yesu anwaambia mimi mnaniita mwalimu maana ndivyo nilivyomwambia kweli na wafundishi wao tunawaita kiocha jamii maana ndivyo walivyosema ndiyo leo hii hakuna mtindo wa mavazi mchafu unaweza kuja bila kutokea katika makundi hayo niliyoyasema Ukitoka pale unaenea mpako kwa michungaji Haki jaravali shati nimeshuka hapa siri na na nini hivi ni na baada ya muda mfupi unasikia na wenyewe na, na michungaji naye ameshabeba. Nami injilisti naye amebeba. Na Mitindo ya nywele inatoka kwa aina nani? Sema kweli. Wachezaji, si ndio? Aliazaga mtu mmoja anaitwa David Beckham. Samani huyo akanyoa nywele zake zimesimama si hivi. Huko akamaliza. Hiyo kitu imeshika mpaka leo ndio inaanza kuna Walianza kina Shia kina Raba Sharks wa Shambanax si, walikuwa wanapiga punk na kuja nasimama hivi mpaka leo ndio walioanza hadi ali Akitokea. bwana mziki usijum bwana wale mamis wanaopita wako uchi wa mnyama ndicho mabinti wanakuwa wanatamani awe kama wao Alafu kesho na tuko busy tunash tunapiga tunawak tunawakemea wa tuna, tuna wa... Siwa, wa nini wachawi wachawi amebeba watu wangapi nyuma yake Analoga roho ili kusudi wedi lakini wale wanawapeleka watu katika njia ya uangamivu kwa sheria ya Mungu leo hii hakuna mtino mmoja wowote wa nywele wa mavazi wa maneno mdomoni mabaya usio toka katika hayo makundi sasa. Sasa hapo wanapigana kwenye mambo ya mwilini. ni kwa sababu mwili nao una sehemu yake ya mapigo. halafu na wachungaji wa uongo nao wanapiga kwa mambo ya rohoni. Basi tha, yani, shida inakuwa juu ya shida. Matatizo juu ya matatizo hapani mtu. Hapani mtu. Kwa hiyo tutahubiri dhidi ya manabii wa uongo, tusuhuri dhidi ya hawa. Sasa hivi kila uov utafiti ulifanyika wa watu tu hapo ile wa kijamii. Kwaonekana kwamba mti watu wa, wosemote ambao TV imefika inaonyesha hizi wote tu ambao kwenye TV sana sana sana sana kwenye TV utakuta hivyo vitu. Utakuta wacheza mpira ndio utaona, waigizaji, wa, noto, ona, wa, izaji, wa nimi, movie. Kwa mfano upili via kwenye TV kwanzia asubuhi mpaka kabla saa sita, itakuwa ni movie imetoka hii imeingia hii imetoka hii ime. Sawa? So, ikaonekana kwamba sehemu ambapo tv inaangaliwa maeneo ambapo ni tv <tiple> watu hawawezi hata siku moja wakabaki salama aidha ghafla Ndiyo sababu watu wa mjini wachafu kuliko wa vijijini Uongo kwa habari ya rohoni <tiple> wanavaa vibaya kwa sababu wengi wanaangalia tv kwa sababu wengi wanawajua wasanii wanaishi nao wanapishana nao Kwa hiyo mzazi pia twaiona kwamba mzazi. Kwa so, watu waanza kabisa wanaotafutwa ni wadogo hapa. So, hata movie. Watu wadogo movie si filamu, wanazihusudu, wanazipenda zaidi kuliko wakubwa. Japo wakubwa nao wakisha lewa yale mapenzi ndo kabisa anakuwa addicted, haweza kaacha. Lakini angalau kuna tumaini na kinga na watoto wako na hivi vitu kuliko kumkinga mtu mzima ambaye alishafika huko Kundi hili hujiita kio cha jamii na hawajiiti kwa bahati mbaya wameambiwa nenda mkahikishe mnakuwa kio Sasa tutaenda lakini ni kwa watu waliopotea Luka mfano siangalisi filamu yoyote ya kama kama huu subscribe mboza yote ni angalia mpuzi sisi misini sisi. Yuzi yuna sieko kubwa na miswi. Inaweza kapita kwenye simu tu. Yaani unapitisha lakini sasa unapokutana na kwenye TV kabisa ndio utaganda nayo. Asa mawima matatu. Watu wanakuta hawalali saa so, 6 usiku. Takuwa gonawa, amkini nishie kasahau wanya nitachukua na simu yangu ile. Naomba mtoto mmoja aniletee ile simu kubwa ile. Eh, tutakuwa kuona U, habari ya ushoga asilimia kubwa ya wacheza filamu twanzie na wale wakubwa wa kwanza kabisa wakubwa wako marekani California mji wa Los Angeles una inaitwa inaitwa Hollywood haifika wa asante katika wa wacheza hao makundi hayo yote waimbaji. Bange wengine wakutao wanafanya vitu vile vile. Unakuta muigizaji ndio mwimbaji. Yaani wanakuwa ni, wa, wa, ni kama ilivyo mchungaji, kazi yake mchungaji, cheo cha mchungaji ndiye askofu msingi na ndiye mzee wa kanisa. Hiyo Biblia inasema hiyo moja. Yaani inategemea tu sukuo anafanya kazi gani. Wakati yuko analipanga kanisa anako nyotaratibu, anaakuwa ni mzee wa kanisa. Wakati yuko anatoa mwongozo wa mambo ya maubina ndio ndio askofu. Kiwa mchungaji huo ndo anachunga kwa ma, kwa, kwa mahubini na lakini ni choko mmoja. Kwa hiyo unakuta ni huyo huyo na wenyewe. Yaani yetani hana cha kwake. Lazima kopi kwa, na ukweli Ndio Maandiko hata tuthibitishia na na kauli tu nalo na ukweli mnakubaliana na mimi. Hata kama ni au mtu uhitaji hata kusoma andiko. Utajua tu. Ukikumbuka nyimbo anazoimba. Ukiangalia movie anazocheza. Lakini kwa sababu ni vionjo vya dhambi. Biblia inasema dhambi ni tamu lakini kwa kitambo. Ah, wakati wara kuchele movie, wanaonyesha mtu sio ameingia usiku, ameenda, amepita dirishani, ameijificha, ameenda kufanya uchafu na nini, utasikia eh hey, ata kama una, Unasikia karaha frani. Lakini ni kwa kitambo. Haimpendezi Mungu. Hizi movie nyingi hazimpendezi Mungu ndio maasa sasa wao wengine wa je na wakanisani kanisani vipi utawasikia kina Flora Mbacha Wako kwenye mkanda ya uzinzi na ushirati na michungaji wao utawasikia kina asijio akina nani si huyu Rosie Muhando anakuambia mimi ni kwamba mwanangu wa kwanza nimeshamwacha nina huyo naye naenda kumwacha yani na yuko kwenye nyuzi alafu anakuambia anacheza naimba gospel ni hao kina madhamwa ipaja siju aliwa ipaja siju mai paja si. ni yule mume wangu nimemtemma. Nasikia wameachana. Halafu. Yaani kwa lengo langu ni kama la kukufundisha kusudi na uwe hivyo. Halafu nakwenda na gospel ya uanga. Bana. Niwa nataka tumwimbie kwa vinywa yetu. Sio kukusikiliza watu wengine wana kuimbia. Bana. Mungu anakudai wewe na mimi tuinue vichwa tumwimbie Mungu. Vitu vya aina tatu. Nyimbo sio miziki, Sio dasi, sio zile disco na kufanya hapa. Nyimbo na neno. Sikuzi na kucheza kwa heshima. Wengine vitu vingi ni kama hivyo sadaka. Sadaka inatumika vibaya lakini ni ni, ni maelekezo ya kimungu. Ni habari bado kunaenda kwa uoga Shetani achukua kitu ya Mungu anaenda na kiingiza kwa makanisa na wa wanakutumia wanavyotaka kwa, kwa utukufu wa Shetani. Lakini anakuwa mikitoa kwa Mungu. Lakini Mungu anataka tumwimbie Zaburi ziko 150. Mwimbie nyimbo na tenzi za rohoni sio za mwilini. Sasa tutaenda katika tuone makundi mawili. Kundi la kwanza la maelezo la la la la, la, la mahubiri haya sehemu ya kwanza sehemu ya kwanza tuseme sehemu ya kwanza na yapi sehemu ya kwanza tutaangalia tabia, mienendo na kazi zao. Yaani vitu wanana wana, wana, wana, wana mienendo gani na tabia gani na kazi wanazo nyimbo wanazo michezo wanayocheza. Tuone inaenda sambamba na kazi ya Mungu au imepishana na kazi ya Mungu. Anasema yoyote asiye kuwa upande wetu, yuko kinyume chetu. Kama hafanyi kazi ya Mungu wanafanya kazi ya Shetani ndio nasema katika Kwa hiyo kabla ya kwenda kwenye maandiko hayo yote, ya kwanza tunaona kwamba tunaona tabia, mienendo na kazi zao. Semu ya pili itatuangalia ita sasa sisi kama sisi. Wafuasi wao waitwa wait. je, tunawafuata na tunapowafuata tuko katika hatari gani? Tutaona kazi wa nao wanayoifanya wana, ilivyo mbaya. Lakini tuone je, tunapoipokea na sisi tuna na, na Mungu kiasi gani? Sehemu ya kwanza kwenye upande huo wa kwanza sana hiyo sehemu ya kwanza ina na ina, ina, ina, ina sehemu ya kwanza inasema hivi Wasanii hao makundi yote hayo hufundisha maisha ya kiburi na kujinua wao Unahitaji kwenda mbali nenda kaangalia katika zile billboards matangazo ya kibiashara utakuta mtu ameji enormous smile. Juzi tulipita moja ya Nairobi City, tulikuwa na nani hapo. Niliona kuna movie watu walikuwa wanaenda kuiangalia. Kuna mama Mekani fulani ya yani yanajiona, unaona unaona ya divo jionyesha. Unamwona amejifanya mwamba. A, a, mungu anasema anachukizwa na uso wa kiburi. Yaani ile tu uso wako mtu akiwaangalia. Unajua kuna mtu mwingine kumwangalia naona ni mtu wa kiburi tu. Anapita mbele yako naona hajakusemeshaji hajakfanya nini kiburi. Ndiyo tabia za wale wale. Picha nazo zizipiga ni za kiburi. Na sasa hivi sasa wameenda wakawafundisha na watu ndizo picha wanazo zipiga na kuzirusha kwenye mitandao ya kijamii ni picha za kiburi. Tuangalie Mungu anasema nini katika hizo picha. Hiyo ule muonekano tu wa kiburi. Tena katika kitabu cha mithali. Mithali mlango ule wa 6:17. Kwa hiyo kitu ya kwanza katika kazao mbaya na mienendo yao ni kule kupromote au au kujiinua na kufundisha watu kuishi maisha ya kiburi na kujitumainia na kujiinua wao peke yao. Hao Mungu? Mlango wa sita mithali Twende haraka kidogo maandiko ni mengi. Mithali 6:17 Biblia nasema hivi. Mithali 6:17 kibrani na sema na mithali usi kwanza tena sita na 7 tutakuwa na saba vipi hivi macho ya kibuli ulime wa uongo na mikono imwagayo damu isiyo na hatia hawa watu kwanza ya kwanza pia wanafanya wanomwaga damu isiyo hatia Wana sana mimba hawa watu. Kwa sababu uzinzi na washato wanaozalisha, toa hiyo kuona pia unazalisha pia damu isiyo na hatia. Lakini anasema nilichokuwa natafsiri ni macho ya kiburi. Anasema, alikuwa alikwambia mstari wa 13 anasema kuna vitu sita vinavyomchukiza Mungu. Mmoja wapo anasema macho ya kiburi. Jamani anaongea na kitu kigeni sana kwamba hu, unakutana mtu na mtu unamwona huyu mtu mienendo yake, miten, yani sura tu yake ni ya kiburi picha wanazo zipiga. ni ya kujiinua akitoa album picha atakayoiweka juu ya album ni picha inayoonyesha kwamba ye yuko juu sasa kwa kawaida kichwa chote kishaenda juu Mungu anachukia so Mungu anataka so mimi na wivu mimi ndo natakiwa niwe juu Twenda katika sitafafanua sana maandiko yatafafanua ni mfano hiyo kama ulikuwa sita, naenda kulia zaidi twende mithali 21:4 Biblia inasema hivi shina moja 21:4 Nasema hivi Macho yenye kiburi na moyo wa kutakabari Hiki ni swali kigeni kidogo kutakabari ni kujiinua macho ya kiburi kiburi Ndiyo vitu akienda damu akisimama tu pale mbele Unamuona ni mtu ambaye amejiinua. Na ukiisoma sina muda ukisoma kwenye King James anatumia neno nzuri zaidi kuliko hili ni labda ni tafsiri lakini naamini tafsiri ya makhsudi vibaya. Hina anatumia neno eh, the Anasema ke okay ndaliangalia sina muda kwa kwenda una maandiko mengi sasa nikisema niende kwenye Injili lakini ni, ni mfano wa maneno kama haya they anasema anasema the, the continence of of pride yes continence ile monikano kiburi wa kwamba mimi ni mtu wa juu ulishawahi kuona msanii anayetaka kuonekana yuko chini bila kitu cha kwanza kitu cha kwanza nataka yuko na hivi sasa vimeenda vina vinapenya paka makanisani wanakwambia muda wote ujiite mimi niko juu ya wote niko juu ya wote hiyo vita pana ndio uko juu anasema anayetaka kuwa mkubwa katikati ya wote na awe mdogo sasa wewe uwezo ukasema mimi niko juu ya wote wakati wewe unataka unasema uko mdogo bila shaka kuna mpishano pa kwa hiyo macho ya kiburi Mwonekano wa kiburi picha za kiburi maneno ya kiburi Na kama sema, haishi kwa wasanii. Wakisha maliza kukufundisha wewe na mimi, watu wanapokea wanaanza kutenda. Ndio utakuta pitch. Mtu anatoka, anachukua picha, angaa kwenye Facebook, unakuta mwana anayefanya hivi. Siyo vitu vizuri sana. Pima maneno yako. Okay, kupiga picha ya mkini ukiwa kwenye tukio labda kwa ajili ya kuwakumbusha watu kama tikuwa selfie flani watu, lakini sio kuna mtu kwa siku lazima arushe picha tatu nne zote akiwa anaonyesha kiburi chake ambalo sio kitu kizuri nani kibaya na hivyo ndio unasikia. binu nasema siku za mwisho za dhambi itakuwa meenia kila sehemu maana hakuna sehemu iliyo salama maneno ya mtu picha za mtu e, fikira za mtu vichwa na vyanzo kila kitu inakuwa ni dhambi na ni kwa watu wote kwa sababu wote wanachota kutoka katika chombo kimoja cha TV wote watu wangapi ambao haangaliti TV ha? kwa fao kwa hiyo ningeweza kuendelea sana lakini ngoja tuanzie na katika dhambi ambazo nikiri kwamba ziko katika kundi la juu kabisa kuliko hata kuua katika kundi la juu kabisa linalomfaranganisha mtu na Mungu wake ni kujiinua kiburi na kujiweka kwenye nafasi isiyo ya kwako. Anasema tujishushe Mungu kwa wake atakayekatuinua. Mungu akikuinua anakuwa amekuinua lakini kujipandisha na kujiinua Ndiyo, kosa la kwanza, kosa la kwanza hasa kwa uungu. Lakini msingi wake wote alikuwa anataka achukue nafasi ya Mungu au awe kama Mungu na mwangacho no kiburi hiyo. Tuelekee sehemu ya pili. Wasanii haya makundi yote tuliyotoka kusema Ndiyo vinara Pointi ya pili hiyo ndani ya ile pointi kubwa ya kwanza. Ndiyo vinara wanaofundisha watu mitindo yote ya nusu uchi. Uvaaji wa uchi nusu uchi. Nywele chafu za ajabu ajabu, Mungu anaongelea sana habari za nywele na na na na vitu kama alama za mwilini tatuu, utawakuta huko ndiko watu wanapojifunza kwa hiyo tunasema ni vinara au ndio wanaofundisha wasanii kufundisha watu mavazi ya uchi nusu uchi eh, mitindo ya nywele michafu mibaya tatuu, na katharika kupata sehemu nyingine ya kupata hivi vitu. Huo ndo sehemu ndilo lango kuu. Sasa Mungu anatuambia anasemaje kuhusu? Mungu anasema watu wavae namna gani? Hebu tuende katika kitabu cha Timotheo wa, wa kwanza 2:9. Biblia inasema hivyo. Tuangalie hili uvaaji ni tatizo linalozungua kina na mama. Naenda kukuambia kasio muda mrefu nitalifundisha sana sio muda na mimi huwa sio kitu ambacho sikoni kikiwa kingi sana kwenye Biblia. Kisha honekana ni kingi kwenye Biblia lazima nikihutubiri. Tusome sasa ili ili swala la ubaaji japo sasa hivi kwa mfano watu wanaova wanaacha sehemu zao za nyuma ziko uchi. Inaitwa sisi katakee. Sio inaitwa mlegezo. Wengi ni no wanaume. Yaani Hali imefika pabaya kwamba baada ya kumaliza wanawake wameemana kwa wanaume. Na ndivyo ilivyo. Shetani alikuwa anmtafuta Adamu mwingine akasemwa ngoja nianzie na Eva. Sasa utakuta kwenye Biblia sana sana inapokuja swala la uvaaji mbaya inakuwa katika muktadha wa akina mama wanawake. Sasa unaweza sema huyu mtu ananza kushambulia pana? Ni sit, sitasema kutoka kinywa changu nitasema kile choandiko kwenye Biblia. Ukisoma katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 2 wao wanafundisha watu wavae uchi. Wavae nguo zinazowaonyesha viungo. Yaani sasa hivi mtu anaweza kavaa nguo yani kifua chote kiko nje. Afi yuko katikati ya watu au ndio picha leo piga ndio iliyo kwa TV kesho nalichokutwa watu watakua hivyo. Sasa tuangalie Mungu anapo anapo anatengeneemea watu wavaeje kama ni mtu wa Mungu na mtu. Hao tuone Mungu anasemaje na hao wanafanyaje. Tuone kama wanafanya kazi ya yanayo. Timotheo tisa Biblia inasema hivi. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri. Kujisitiri ni kujifunika kabisa. Kujisitiri ni kitu kilichostirika ni kitu ambacho hakionekani. Wasionekaneonekane ovyo viungo vyao. Pamoja na adabu nzuri leo hii adabu nzuri haipo kwa wanawake. Na moyo wa kiasi hiyo vitu ni vitu ambavyo wasanii hawawezi wako nao hawezi kuwa na moyo wa kiasi. Yaani kila siku atakuwa anajigamba, anajitutumua, anasema vitu. Huyo na mpango ya yake. Kesho na usiku tusikie kuna mtu anaitwa Sijima Sanja mkandamizaji, eti naye ni mchungaji afuumesikia. Anapiga picha anaonyesha magari yake, yote. tena na nyumba yake yote, afu anasimama na kikili chake. Kisha Sema baba mchungaji. Puzi. Anasema na adamu nzuri na moyo wa kasi si kwa kusuka nywele. Leo hii mitindo yote hii unaizokuja imetoka kwao. Sasa kama Mungu anasema hivi, wao wanafanya hivi kwa vote vile Hawa ni wapinzani wa Mungu. Ni wapinzani wa Mungu shatani. Anasema si kwa kusuka nywele, yani lengo lisiwe usiende kwa lengo la kusuka nywele nikao nlicho kigezo chako cha msingi anasema wana kwa, kwa ruru na dhahabu wana kwa nguo za thamani yani leo hii mifumo hii ya waswahilini na uvaaji kigezo chake ni jinsi pesa hela nyingi zilivyotumika katika kunua ile nguo tamani ya nguo fedha nyingi zilizo tumika ndio ndio mambo yao eh hey, umeona ile gauni sijui la biose la namna hizi yiko hivi Nisho ni sio anachofundisha. Na kwa sababu waoni kioo basi watu wataji axisi waonekane kama wao. Emtone katika Petro wa kwanza. Kwani unaona kwamba Mungu anasema wa hivi wao wanahubiri kinyume wanafundisha wana kinyume kwa kitu kingine wanafanya kazi ya shetani? Em Petro ya kwanza tatu. Petro wa kwanza nitaenda haraka usomda unaenda haraka pia. Petro 1:3, mstari wa 3 Bibilia unasema hivi. Tunaona kwamba uvaaji, Mungu anamtegemea wanawake na wanaume na vile vile, avae kwa malengo yafuatayo. Moja, leo avae kujitii, Pili, sio kwa ajili ya ya kuonyesha thamani. Na vazi pia lazima likushushe badala ya kukuinua. Leo yuko va, na mtu mwingine anavaa vazi la kuonyesha utukufu wake, kama alikokuwa anavaa kina Herod. Lakini anasema mavazi yetu sio kwa ajili ya kujiinua na utu nje, huo ni utu wa ndani. Na kujifusha mstari wa 3 Petro wa mstari wa tatu Petro wa kwanza mlango wa tatu Yaani Petro wa kwanza mlango wa mstari anasema hivi. Mungu Hapa baada kwa kinywa cha Paulo, hapa anaongea kwa kinywa cha Petro anasema Kuji kwenu kusio kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele Petro wa kwanza mlango wa tatu. Na msomaji mzuri wa Biblia, ukishangusa swala la mavazi kwenye Petro, definitely lazima ajue kwamba ni Petro wa kwanza 3 ndipo habari hiyo iko. Eh, Petro wa kwanza tatu, tatu nasema hivi. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje. Leo hii wanafundisha mapambo ya nje tu. Kwa ndani ni roho za maishaitani tu. Natoki kuona kwamba roho zao tayari wanakuwa shazi kuwashesha kwa shetani wanao roho ya binadamu kazi yake ni nje kuna kitu kimoja kinachosiruhuru Michael jina lake jingine litwa nani? Tokutaka kambi chupo akamba lakini karaiti ni, ni mapambo ya nje ndani ni makaburi yule aliyemoua si kanona si. Kwa magari kwa nje utafikiri maraika fulani lakini ni maraika wa hizo. Malaika Anasema, sema kwenu, kujua kuipamba kwa nje. Leo hii wanaanga anajipamba kwa nje tu ndani hamna kitu. Yaani kusuka nywele, unsirenge kusuka nywele kujitia dhahabu na kuvalia mavazi. hivyo ndivyo vitu ambavyo Mungu anavizuia lakini wao ndivyo wanavyotaka. Yaani kiwango cha dhahabu licho la cho. Dongo la maji ulicho nani na nini na ulizo na nini na nani, nani, nani? Lakini Mungu amekataa. Sasa hatuwezi tukasimama hapa tuka, tukakaa kimea tu. Tutasema Mungu a taka ikubali amkubali asikubali sikubali don't care anasema sasa kinyume chake sasa vitu ambavyo hawagusi makao Mungu ametoka kusema vitu ambavyo sio sivyo anasema sasa Vini, vinavyo bali kue utu wa moyoni usioonekana heshima hofu ya Mungu kujikana kutokujiweka mbele Kuto Leo hii mtu anaweza yuko tayari atoke hapa Aache mtoto wa miezi wiki moja anaenda kusoma urusi anakuja ana anakuta mtoto anasoma shule Sio hiyo ni kwa kawaida eti kwa nchi nyingine hiyo hiyo elimu uliyenda kuitafuta siyo Marekani urusi ni muhimu kuliko wewe mtoto kwa Mungu nafsi ya mwanadamu ni muhimu kuliko nafsi nyingine zote Hey Wana well, sema ni utu, utu wandani, utu wa ndani pamoja na hayo kujikana haipo tena. Asemaga ka, kinga mapambo asionekana. Yaani roho ya upole na utulivu. Wasanii wana, wanaishi maisha ya roho ya upole na utulivu ni wapiga kelele. Anaweza akaingia kwenye show yake saa 3, akaanza kupiga kelele mpaka saa 11 akamalizia na uzinzi na masharati na pombe na madawa kule. Na ndivyo watu wanavyotazama tunaoenda ku Facebook leo. Leo show ya fulani iko iko iko sehemu gani si? Kuna semu vuanje fulani vimeanza <cute> ku yuko Kinondoni. Unaitwaje vipi? Maarufu sana. Lanja vya kuna vya jimkana vya Kuna vingine pale Kinondoni. Karibu na Nipo wanapofanya wanapofanya sijui wanafungua albamu zao wanafanyia pale.imeshasaa. Na mara nyingi tuwae hata tuwae watu, huwa tunaaga na watu marehemu pale. Ah, shabsaa. Ni maarufu sana tuendelee. Ana roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani ku mbele za Mungu. Sio zile kelele na nini na nini na maonyesho na roho na roho ya saa na utulivu mbele za Mungu bionse hapana mara msi kiocho aki Tanzania mwigizaji msi Tanzania mpuzie wote hapana hapana ndugu zangu lakini hao ndio kioo Ndiyo asilimia tisa Amini tisini mpaka mia ya vijana wa na kiume wanaenda kuiga hivi wanaiga kazi ya mashetani msalwa wakati ana sema maana hiyo hivyo hiyo upole sasa badala ya kujiweka kujiangalia kwa nje na kujipodoa kwa nje maana hiyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani waliomtumainia Mungu na kuatiwa umezao mwanamke si mtume mwake hawezi kufika mbinguni ndiyo wazaka nusijika mautako. Azoni niliona ninajirudia, ninajirudia, ninajirudia mara nyingi nyingi nyingi nyingi sana. Kwa hiyo tunaona kwamba wanafundisha matendo mengi ya uchafu. Hembo tuna katika kitabu cha Mithali. Tulikuwa tu, kwenye agano jipya sehemu nyingi kwa sasa. Tena katika mitali, saba, kumina, kumina Mithali saba kumi na 12. Anasema nini? Mithali 7 Mithali saba. eh hili ni andiko zito. Naomba mwenye kumkumbua maandiko anayependa kukumbuka maandiko alikumbuka mithali 7 ana alielewi hivi 7 saba Kumi anasema hivi la tazama mwanamke akamkuta huyu mwanamke anaelewezo sana ana mavazi ya kikahaba Mwelevu wa moyo Huyu ni mwanamke aliyetofukiana na wale wetu wao wasemao kwenye Biblia. Huyu ndio Msanii. Msanii na mavazi ya kikahaba. Mavazi ya kikahaba ni mavazi gani? Ni ndo unusuuchi, ndo uchi. Ndio mavazi malaini ni na ni yanaonyesha viungo. Eh, mavazi ndio wanafundisha watu kuvaa mavazi ya kikahaba. Kama ni wanaume wanawafundisha mavazi ya kikahaba ambayo sasa ni ya kiushoga sasa. Kwa sababu Hakuna jinsi nyingine naweza kusema mlegezo kwamba sio sio kigezo sio jinsi ya kufungua kuonyesha ushoga unakofanyika. Kuna sababu gani ya mtu kutembea nyuma yake kuko aise? Nani mwanaume? Na imetoka kwa nani? Hawa. Anasema msari wa kumi 10:11 anasema ana kelele na ukaidi ndio wale wasanii wa tunao sema ni mtu unao utasikia kwa sababu kuna mtu mmoja aliyekuwa anaitwa sihii ana kipindi kwenye TV. Wengine na hawa hata wa, hata, wa, hata watu waliofanya kazi kwenye TV wale wa vipindi wa, vya TV wale. Ni kundi hilo hilo. Utasikia Okay, wengine mtafafanua uko mbele ya safari. Mtama hii somo litaisha nisipoma nisipoeleka. Twende haraka ndugu. Kwa hiyo huu um, um, mlango wa kimsingi wa wasa, 7 ukiufuatilia unagiza na muda umeenda. Lakini ngoja tumalize mazoezi mstari muhimu sana. Anasema ana kelele na ukaidi Miguu yake haikai nyumbani mwake. Huwezi kummsania anaweza kakaa nyumbani mwake akatulia akalea watoto wake. Na mwigizaji. Na na, na, na na mwimbaji. Yuko kwenye show. Yuko kwenye unenguaji Yuko ananyangua kwenye majukwaa. Na wale wanaenda sasa kunengua pamoja naye ndio wanakuwa umetimiza maksudi yake. Baso anaingua peke yake, anaingua na washabiki wake. Anasema mstari wa 12, anasema hakuna moja miguu yake ayekae ya nyumbani. Mwanamke asikae nyumbani na miguu yake. Nikaba. Mstari wa 12 anasema, "Mara you katika njia kuu, mara yuko viwanjani." Eh, hey, leo tuko kwenye kiwanja fulani. Moja anasema, "Hawa ndio hao." wasanii wako viwanjani wako kwenye michezo wako kwenye kila kitu na tena kitu sio maneno ya kimungu Kimungoya okay tuanze kanimaliza hili andiko lakini kwa sababu maandishi maandiko yako mengi tutusonge bee wasanii tumeona kwamba baada ya kufundisha watu mavazi ya haba na nini na tukaona na uvaaji wa usio wa kujisitiri lakini pia Wanafundisha watu kuvunja sheria ya Mungu muhimu sana ya kujichora kwenye mwili alama zozote Kwa mfano kusoma katika kitabu cha Walawi na nywele zile kitabu cha Walawi kile kitabu cha tatu kwenye vingana vitabu vya agano la kale Walawi 19:27 Walawi 19:27 kitabu cha mambo ya Walawi 19 baada ya kutoka unaongea walawi walawi 19 27 bilioni nasema like, hivi 19 27 nasema hivi msinyoe denge pembe za vichwani yani unapak ndio hiyo unakata hicho unaku tumekata hichi ndio kiduku kinabaki katikati eh lazima msinyoe msinyoe Denge pembe za vitwani wala msiharibu pembe za ndevu zenu ndo zile nywele za kuchonga na kukuta o. Oh. Hakuna jambo jipya chini ya jua kabla hawajaanza kumfanya Biblia ishazuia kabla Iki ni kitabu cha zamani sana kitabu cha tatu. Eh acha msiharibu pembe za ndevu zenu leo hii unazikuwa vimichungaji siyo la nini siyo la upako limepiga oh, au na yenyewe huyo Bana Sura 27 yeah. na wala msiharibu pembe za ndevu zenu. Msan anaendelea msichanje chale yoyote katika nyama ya mwili kwa ajili ya wafu wala msiiandike alama milini mwenu. Mimi ni bwana. Mimi bwana. alama tatuni alama milini alama milini. Hakuna mchezaji wa mpira wa ligi ya Kiingereza sio wapi huko Ulaya au ya yote yao hata wamsanii wa, wa, hata huwa kwetu lazima ngakuta amechora rune hapa maana amechora si mwenzen wake hapa lakini mm -hmm. chochote kingine lazima usiweke alama kwenye mwili wako Paulo arasema mimi ninabeba chapa moja tu Nabeba chapa za Kristo Lazima katika kitabu cha Wagalatia warusi 13. Nasema mimi siwezi nikabeba chapa za mtu mwingine hizo ni chapa za ili karianika moja kwa moja yani usifanye hivyo lakini ndicho wanachohubiri ndicho wanachotenda sasa hivi ukienda kwenye tv kwenye runinga zile naomba niguse hiki kidogo kwa umakini kidogo au kwa msitizo sasa hivi maigizo yanayovutia yanayopendeza ni yale yanayo andaa watu hasa wanaume Kuwa wanawake kufanywa wanawake kuwa mashoga So, lazima katika ushoga lazima mmoja achukue nafasi ya mwanamume mwingine achukue nafasi ya mwanamke. Siitaji kwenda kwa zaidi. Sasa inaanzia wapi? Nenda kaangalia wana ambao sio akina Joti isi ama Sanja sio watu gani. Lazima akitaka kuigiza lazima ajivalishe mavazi ya mwanamke. Mwashauona hamjawahi kuona. Na aanze kufanya hivi sisi. Eh, hey, siyo akii. Na kucha zipake vitu gani na vitu. Kwaana mwanamke mwenyewe kufanya kango kile na kope za bandia na kujipaka na eh shiji nini ndicho anachoigiza na ni wengi wengi sio hao tu ni popote pale lengo ni kumandaa naume awe shoga na ushoga uzoeleke uzoereke si, ilianza zamani ili, ndivyo ilianza marekani hao oh, waigizaji wanaojifanya wanafaa viatu vya kike kesi makazini leo ni wanawake kunavaa wote uh, unasikia uganda wanaume wanaume wote wakaja wamechukua wame viatu vya dada zao na wake zao Hicho kazini hapana sio kwa bahati mbaya. Ni mpango pole polepole kuzoesha akili yako ambaye kitu kikipo. Ai. Tutachaguo hiyo. Tumeona pointi ya kwanza wasanii wana wa, wa, wa, wa, wanafundisha watu na wanaishi maisha ya kujinua na ya kiburi. Naona pointi ya pili wanafundisha watu maisha ya uchi na mathatuni na nini na nywele za kuchonga na nini point ya tatu wasanii kuishi maisha ya uzinifu na uasherati Ndiyo maisha yao msanii na sita sita, sita kuti maandiko kwa sababu sihitaji kusomea maandiko unajua ndivyo walivyo msanii kubadilisha wanaume au wanawake ndani ya wiki moja kila wiki kila wiki ndani ya mwezi au ndani ya siku ni kitu cha kawaida sana uongo <tos> Hai. Halafu na kwambia mimi ndio kioo chako, ni unione uwe hivyo. Hapana. Sivyo. Ndio haya maisha ya Big Brother Africa. Mwanae alishasikia bibi kinatoa BBA. Watu wanaenda wanaskia wanawake wangapi na wanakaa katikati ya nyumba wanakuwa wanafanya picha, mara wako vitandani, wanafanya vitu vya ajabu. Dunia ina alafu mshindi wa mwisho, tulishapata washindi Tanzania siku mwiki ukaribona lakini zamani nilikuwa naangalia upuuzi sio kama nilikuwa na kudolea lakini nilikuwa angalau naufuatia kwamba najua nini nirai sasa hivi sitaki hata kufuatilia Siwezi. na ninajuta naomba kwa Mungu anisamea hata ile ya zamani kwa sababu ni mwenye rehema atanisamea na ananisamea lakini tulishawapata washinde anayeshinda wa Anaye Mana unasikia eh ile sisi walipokuwa ameingia sisi na msichana wa wapi sisi hicho mbali hicho nini picha zinapigwa wazuuazi si Africa nzima inaona na hiyo ni Big Brother ya bara la Africa zima kuna ya Ulaya Big Brother Europe ipo na Big Brother America Big Brother kila sehemu wanaweza kaanzia kitu inaitwa mafiesta wakalala wanafanya uasherati mpaka asubuhi wanazunguka mkoa mpaka mkoa Sasa hizo ni dhambi za siku ya mwisho mabapo yaani jamii nzima ikeshachafuka kingo hicho huwa haishafishiki Mungu huwaleta hukumu ya mwisho inakuwa kama Sodoma na Gomara Kwa sababu Sodoma Mungu hua, alitaka kuiokoa kwa sababu alatafuta ngarao watu watakaobaki mbele wakakosa kiabila achukue wale wachache watakatifu awatowe apige moto Kwa sababu hapa kuna, Leo TV na hivi vipindi kama tunaoongelea Ndiyo Yanayo ibeba dunia nzima nzima mzobe mzobe inakupea kwa shetani. Sasa Hii himi stagu soma domenda sio niweze kumalizia nitakuandikia himi sasa tuweisho masomewa kwa nita nitatamka nita, nita, nita, nita lakini nitaeleza staa staa fungua biblia. Wakristo kwa kwanza mlango wa 6:18 na tulikuwa kule wiki kadhaa zilizopita anasema iki kimbieni zinaa kimeni zia lakini wasanii kueleza mazina yao na matendo yao ni kitu ambacho ni kama sifa yao unasikia hii ndio orodha ya wanawake wote waliofikwa na msanii fulani umeshasikia hizo habari eh wema sape tu nini au yani yani ndicho ndi na wakristo ndicho anachoangalia kituo kwanza mlango wa kum, wa 6:18 Anasema ikieni zinaa. Zina. Waashania hawafundishi watu kuishi maisha ya ndoa ya yenye heshima ya mme na mke mmoja. Hapana anakuambia mimi bwana wangu huyu nimemwacha nimehamia kwa huyu na niko kwa huyu. Mwingine anafambia mimi niko hapa bwana wangu na mmoja anaitwa Joyce Kiri hapa. Ana vipindi kwenye TV. Anasema bwana wangu fulani tumeachana na mashati yanaofuata mwanamume anatakae ya kuja kunichukua awe na gari na ni, anakutajia vio vipa. yani ni kila taka taka yani ni kila ana promote uzinzi wa sherati Anapromoti. Anapromoti ana promote na tamaa yake kila uchafu lakini tuko macho tunaona ni watu wa kawaida kabisa kabisa jamani hii kizazi takapokuja Yesu alisema tembeeni kwa sababu kuna nuru Giza linakuja. Naomba kila mtu ashikie tochi yake, amlike mbele yake. Neno lako ni taa ya yangu. Ni taa ya moyo wangu na nuru ya miguu yangu. Lazima na nuru ya Yesu Kristo. Giza limeshaingia ndalipo. tisa tisa Biblia nasema inafundisha kwamba yeyote atakayemwacha mke wake au mume wake na kuolewa na mwingine afanya uzinzi hayo sio maisha wanaoshoka wasanii kusikia fulani alikuwa kwa huyo ametoka sio alikuwa na mume wake Uganda amehamia anokuja kuolewa na, mm, na msanii wa Tanzania sija anaitwa Zali kitu vitu kama hivyo ni vitu vya kawaida na watu wanazoisomea na wakristo wanaingia huko tena wakristo wanaongoza kupokea ile ule upaku wakristo wako mbele kisa kipimo Ukimu na wala zaidi definite kwa hiyo huwezo kabisa kwa kwanza mlangu wa saba, mstari wa kumi, nayo ni maneno kama haya kumi na moja. wasanii maisha yao yamepingana na na na, na na na mahubiri ya Mungu neno ya Mungu ya mme na mke mmoja wenye wenye wenye upendo upendana, upendana, na kupendana na kuishi pamoja paka kifo kitakapoitajanisha kwa wasanii ni mpaka ni kila wiki kila siku kila mwezi wanabadilisha na jinsi yanavyokuwa nao wengi ndivyo sifa zake zinavyopanda. Ki kweli. Pointer ya, ya inayofuata. Kwa hiyo kazi yao ni kufanya uzoee hizo habari kusudi wewe. <coughs> Unanywa wewe na mimi go. uh, kitu gowo. Eh unahitaji kwenda moja kwa moja kwenye dhambi Ah uh, ah wewe inuse nuse tu yanga liangalie. inaonyesha kwenye kwenye mwanzo Ruth alipofika hakujenga ha haku Sodoma. Hah. Lakini aliweka hema lake kuikabili Sodoma akawa anaamka naangalia Sodoma kinachoendelea pale. Anaangalia pale kwenye TV. Hivi yule leo ameamka na maana umeipi? Huyo mnamke gani? Nini? Baada ya muda Ruto alishtukia tayari uko Sodoma na walipo kuja kuipiga Sodoma asingekombolewa na ndugu yake Ibrahimu alikuwa ameshachukuliwa. Na baadaye anakuja kuombolewa pia na maraika Tena kwa mkono wa Ibrahimu Mungu anatutaka sisi wenye nguvu katika roho tuweze kuokomboa Kinarutu kutoka Sodoma na Gomora kwa maubiri kama haya vile. na kwa maisha yanayompendeza Mungu kwa tuishi kwa mifano pointi nyingine wasanii wengi au wasanii karibu wote huishi maisha ya ushoga sasa hiyo ni kama atmatam kama kimataju kabisa cha uovu Hivyo, uchi, vina, kwa sababu vyote hivyo uvauchi nini vinakuwa vinazaa ni kufikia kwenye matendo kama haya ya ushoga Jana alikuwa naangalia kwenye kwenye mtandao tena mtandao tu kwa video ya pili naangalia. Eh, hii ni orodha tu niweke hata hapa Hii kichoche cha mbali ni orodha imeandikwa pages Ini category L singers waimbaji walio wanaofanya ushoga L l ni lesbiani G ni gay B ni bisexual watu wale ambao ni mambo hayo hayo mwingine anakuwa na maumbo ya kike na kiume na transgender unasikia ametoka kama yule anayeitwa Bruce Jenner alikuwa mwanaume akatoka kwa wanawake wakati alikuwa na wajukuu kabisa wanamjua ni babu tayari eti ni wanawake ameshajitengeneza ndio kundi lao hili yapa. hili anasema the following 200 pages 200 people kwenye page moja in the category wako katika ukundi katika watu 700 200 ni mashoga na anakuambia hii ni namba ndogo hii ni moja nyingine inayofuata ni ni 200 katika 940 watu 200 katika 40 amewataja majina Evans Adam Nick Adam hao wote ni wa Wa, wa, wa Hollywood na u, u, karibu dunia nzima lazima itengeneze kitu chake kinachofanana na Hollywood si ya Marekani sisi wa Tanzania tunasema nini Hollywood e, ya, ya India anajua wanaita Hollywood ah Nollywood Nigeria ya India si kuna Bollywood sio hapo kila sehemu ili usudi wawe na tabia na matendo kama ya wale yaani ni ni nuru au giza kwa watu wanaowafuta wanaowapa wako wengi tuoroza yao Wanafundisha ushoga sasa sina muda kosowea muda ulivyosogea somo la ushoga nishau kufundisha kama shoga anakuja somo la kujitegemea kujite, ninataka ninataka kunukua angalini tusome tusome semboni ninataka kunukuu ushoga semboni kubwa unaongelea semnyingi unaongelea katika Mwanzo 19 mashoga wa Sodoma na Gomora, eh mashoga wa wa, wa Benjamini ndio sababu Kabira na Benjamini kwa kabila dogo sana alikotokea. Tena nisaahau kuisema, alikotokea Sauli. Walikuwa si wadogo, walikufa baada ya kufanya ushoga, wakauawa. Eh? Kwenye kwenye waamuzi 19. Kwenye sasa sehemu kubwa inaongelewa katika Warumi mlango wa 1wanza, hembe eh, some Warumi 1wanza wa 26. Nadokafikiri kwamba watu wote wote tuko, tuko sehemu moja kumbe labda ilo eneo hatulijui vizuri bado tujue. Warumi mwanzo aya ya 1:26 Biblia anasema hivi. Warumi moja 1:26 anasema hivi. Hivyo Mungu aliwaacha wa wafuate tamaa zao za aibu. Ushoga ni kipimo cha tamaa tena ya aibu. Hata wanawake wakabadili matumizi ya asiri kwa matumizi yasiyo ya asiri Uone ni ushoga si ushogo usho. Vivyo hivyo wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili wakawakiana tamaa sasa tunaona hawa 200 miangapi ngapi wanafanya ushoga tunaona ndicho Mungu anacho kihubiri, katika Warumi na anasema matokeo yake ni nini anasema wakawakiana waka, waka tamaa wanaume wakiyatenda ya sio pasa wakapata nafsinimao malipo vuao, ya upotevu wao yaliyo haki yao. Ni maana nasema hawa watu haki yao. Kijarabu ya moto. Kama ilivyokuwa wakati wa Sodoma na Gomora walichomwa kwa moto. Na Ushoga espele ongelea sana kwa sababu nimeshalihubiri. Na bado nina mambo mengi ya kugusa kabla hatuyafungae mahubiri ya leo. Wadhani wengi ukiacha Ushoga huishi maisha ya anasa na tamaa yaani za faida na, na tamaa tu za za za mwili a tamaa ya vitu naanisha na ihusa sana na ndio maana msanii asiyeonyesha vitu vyake na mali zake hapani cheo hapani maarufu mpaka aonyeshe nina mangani na utajiri upi na wengine na hem tuona katika kitabu cha Marco Mwaoko 4:18. Mwaoko 4:18. Oh. nane ni mistari ni mingi Nditabii mingine ni iruke. nane anasema hivi. Mwaoko nane Biblia inasema hivi. Na hao ndiyo wale wapandwao penye miiba ni watu walisikiao lile neno na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali na tamaa la mambo mengine zikiingia hulisonga lile neno likawa halizai unasema ina uhusiano gani uhusiana wake ni kwamba tamaa nyingi za mali na vitu vingine haviruhusu mambo ya Mungu na neno ya Mungu kuwepo au kukua au kutamaraki na walimu wako viongozi wako wahubiri wako wakuu wako wa kwanza kabisa ni hao washauri Ukishaona umeenda maisha ya wasanii, wasanii ndio unawatukuza unawapenda, unawafuatilia, ujue huwezi ukawa na kazi ya Mungu. Aliwezi likazaa neno la Mungu katika maisha yako wewe mKristo. Kwa hiyo anasema wazini, wanasongwa na tamaa. Sasa akula mtamanifu wa kwanza ambaye si msanii kwanza. Na muigizaji, siyo na muibaji. Yaani leo nasema wasanii picha ni moja, waimbaji na wakundi yote hapa na wacheza mpira kwa kisiano Ronaldo hao choga yule kisiano Ronaldo unaweza kaisoma pia katika ruka ne, nane ah, lu, lu, sorry ruka 8:14 nane, nane, sita hii soma ndio umeenda na ruka 21:38 na hayo maana kwamba ukisha uweka mbele tamaa tamadza vitu vyote vile kuwezi ukakuwa katika mambo ya Mungu hata siku moja hata siku moja unabaki na hilo hilo lakini tuja katika pointi nyingine muhimu kabla tuyafunga sehemu ya mwisho wasanii huuza roho zao kwa shetani kwa ajili ya umaarufu kama mafanikio yani lazima achukue roho yake aiuze kwa shetani ndipo apate ndio kina CJZ si wale wa marekani wananiwabaya kuliko hata watanzania Mtu huyo anafikiri wazungu wako salama. Hapana. hawa wa Marekani ni wabaya kuliko hata Watanzania. Emtue katika kitabu tushome hii msali muhimu sana. Luka 4:67. Tulikuwa kwenye kwenye Marko Luka 4:7. Na Sabana Nasema hivi. Luka 4 6 na 7 Nasema hivi. Luka 4 6 na 7 anasema Ibilisi akamwambia nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake wasanii wanapenda fahari sasa ili kusudi apate lazima aende kwa ibilisi akapate akapewe anasema nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake kwa kuwa imo mikononi mwangu shetani anasema kwamba fahari iko katika mikono yake mwenyewe sio fahari ya wanadamu imetoka kwa shetani Nami humpa yeyote kama nipendavyo. Unaona shetani anatoa kama anapendavyo. Akina anatoa sharti wa 7. Basi wewe ukisujudu mbele yangu yote yatakuwa yako. Hii ni hatua muhimu sana kwa wasanii. Lazima waende wakasujudu. Ni wanasema anaeuza roho yake kwa shetani ili kushinda apate ule vile vitu vyote alipo anatafuta ufahari na maarufu na uzwe, uzwe, Maso, movie zake ziuzwe, si album zake ziuzwe lazima akapate kwa sababu ile movie hazio haz, haz, kapata baraka ya Mungu hata siku moja kwa sababu zinafanya kazi ya shetani. Ko, lazima, ha, kwa lazima amalizie kwa kuuza roho yake kwa shetani akamsujudia shetani ndipo anafanikiwa katika hayo. Sasa katika kufunga kabisa kwa sababu so, haitoshi kuwasema wasanii, lazima tuangalia sasa tunajifunza nini msisi kutoka kwa hao Pointi ya pili hizi zote ilikuwa ni pointi za wasanii pekee yao. Na vitu vya Vya Ma, maonyo tunapata kutoka kwao lakini maonyo moja ambayo tunapata sisi kama sisi ni kwamba pointi ya pili nasema ni dhambi kuwa husudu watu hawa hasa watu wa kiburi hemu tuende za buli 100 kwa hiyo sasa somo limegeuka merudi kwetu sisi ni dhambi yani ye muache aende kafanya lakini ukimhusudu ukimtamani ukimsifia anakuja anaimba watu wote mko hivi hao watu waoje wakafanya hivyo kwa Yesu? Nenda katika zile concepts zao. Unakuta uchongo hivi, wako hivi wanampigia makofi. Fanyia Yesu Kristo eti. Sasa tuangalie Zaburi ya na moja. tuone Mungu anakataa tusihusudu wala tusiwa inue waovu na watu wenye kiburi na watu wa namna hiyo, Zaburi ya na moja. mstari wa 3 anasema hivyo. Tabu ya miamoja, na 101 3 anasema. Anasema sitaweka mbele ya macho yangu neno of. Actually kwenye Kinyarwanda so nasema jambo obo. Kwa hiyo nyingine ni zile picha zao. Kwa hiyo nyingine nizile ni zile video zao na filamu zao za kwenye TV. Sitaviweka mbele ya macho yangu. Anasema kazi yao waliopotoka na ichukia. Lazima uwe mkristo Ukisimama katika nafasi kama ya Daudi na Ukinea kwa jinsi ya rohooni, ukiongoza roho mtakatifu, lazima kazi yao uichukie na mimi niichukie. Kazi yao waliopotoka naechukia haitaambatana nami, sitakuwa na sidi Sita zao. Sitaangalia mipindi yao, sitafanya lazima lazima ujitenge nao. Na mstari wanne asemwa moyo wa ukaidi ndo hao ukaidi wao na kujinua utaondokwa kwangu lilo ovu sitalijua hivyo ndivyo unaweza kuwa salama tunaweza kuwa salama tukijitenga na kazi zao watu ana namna twende katika warumi Warumi ni taku tulikuwa warumi wangu wa kwanza ni sasa kuambia kwamba usiondoke usiondoe kidole pale lakini ulishaondoa na mimi lakini mlangu wa kwanza mstari wa msho msho pale tusome pale ni muhimu sana nikamsani ni ngawa na mezani mingi pala hapa kinitasoma, mstari mmoja tu. mstari moja tu. Warumi moja. Ishirini na Tu soma heshima fina ambiri anasema hivi. Ishirini na mbili. Warumi moja 32. Warumi 1 32. Kulikuwa kwenye warumi moja. tukisema wanawake na wanaume walio wakeana tamaa. Wanawake kwa wanawake, wanaume kwa wanaume wa mashoga. Lakini 32 anakuja kusema sasa hawa watu wa chaftafu Matoko yake Mungu anasemaje kwamba tujiepushe tusiwe sehemu yao sie tukashiriki dhambi za zao anasema hivi swala 32 ambao wakijua wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu ya kwamba wayatendayo hayo wamestahili mauti anasema watu wanaenda kwenye mauti hao na Mungu anasema mauti anasema mauti ya hukumu ya milele eh Wa, wana tendo hayo wala si hayo tu bali wanakubaliana nao wayatendao ana tusema sasa kukubaliana nao anaenda anakupa anakutengenezea movie ya jinsi alivyokuwa ana wanaume sita wasiojuana na wewe unapenda hiyo movie anasema unakuwa sehemu ya hukumu yake anasema anakubaliana nao Mungu anasema tu sema tu wapinge tuwakatae Na tunashukuru Mungu kwamba tunamaliza sasa mstari wa mwisho kabisa. Audio yo, Yohana wa pili. Yohana wa pili mstari wa kwanza. Huu ni mstari wa mwisho kabisa, tukapotofunga sasa. Yohana wa pili. Ni sura moja ile inajulikana na ambayo ndo mlango wa kwanza mstari ule wa wa 10 anasema hivi na 11 ndio ndio tunafunga hapo kama uko umefuatilia naamini wote mtafuatilia hapa ndio pa kufunga anasema mtu akija kwenu naye haleti mafundisho hayo msimkaribishe nyumbani mwenu <coughs> wala msimpe salamu <coughs> msari sura na moja anasema maana yeye ampaye salamu azishiriki kazi zake za uovu yani picha nimesema Yohana wa pili Mstari mlango wa kwanza kwa sababu mlango ni mmoja mstari wa kumi na wa 11 Ngo anasema hivi hapa alikuwa anaongelea manabii wa uongo ambao tulishasema ni kundi la pili la watumishi wa mashetani Lakini hili maandiko linahusika pia kwa hawa anasema yaani msiwe na ukaribu nao wote ule anasema kama ni nabii wa uongo mfano ni nabii wa uongo wala usimpe salamu Eh, anasema afu msimkaribishe karibishe. Ms, yaani msio na karibu karibu. Kwa sababu baadaye ni chachu, chachu inaenea. Na anasema vivyo hivyo masanii na mambo yao tusiyapendelee na kuyakaribisha katika maisha yetu. Kwa sababu ana sema usal moja, maana yeye ampaye salamu. Kwa kitu nyingine, maana yeye apokee kazi kazi zake na kukubaliana na mambo yake, anasema azishiriki kazi zake za uovu. The, uh, kwa roho nyingine azishirike dhami zake ukiangalia movie ya mtu muovu unakuwa sehemu ya ile mwovu ukifanya Ukiiga mtindo wa miss sijii kabila gani sijii miss world Tanzania aliyevaa uchi na wao unakuwa sehemu ya, ma, ya, ya, ya, ya ya hukumu yake vile vile licho biblia nje nafikiri tutakuwa tumeelewa somo sihitaji kurudi katika ufupisho sana somo tena tunashukuru Mungu baba kwa ushuhuda na fadhili Asante kwa neno la leo. Tunakuomba katufundishe. Dunia inafura, dunia inajinua, dunia ina danganya lakini Mungu wa ajabu kutubeba katika na kutuongoza katika kweli yote. Mfanye rehema. Tunakushukuru Mungu kwa yote, tuongoze siku ya leo na wiki yote ya mwisho ya mwaka hii, pamoja nasi katika yote Kristo. Tunakushukuru, bariki vijana, watoto, bariki sikuwa zilizoku kati yetu. Tupe afya njema Mungu. Tunaomba tukamalize mwaka salama asiopokona historia kwenda kwenye misiba na vilio mfalme wa ajabu na muda wote na hata katika macho na upatanisho pamoja na katika chini na baba na maana na roho mtakatifu wanakupokea amen